fog érteni majd, de nem baj. nem baj. Nem baj. Jól van. Ö, tehát folytatjuk az Ephésus 4-et, és mint ezt már korábban megállapítottátok, az új és az ó ember Köszönöm szépen! Lesz szó ma is. So we continue in Ephesians 4, and we will continue to talk about the old and the new man. És ö, ugye az odájá eljutottunk múltkor, vagy hát még jó múltkor, hogy van az ó emberünk, aki már úgymond meghalt, So last week És we ennek az új embernek a testében van az új emberünk. And inside of this old man we have our new man. És elkezdtük nézni ugye, hogy mik azok a dolgok amiket az új embernek, az új ember tesz, meg amiket nem kéne hogy tegyen. And we looked at what the old uh, the new man is doing and what it shouldn't be doing. az egyik legnehezebb ponthoz. 29-es verset, 29 verset olvassuk el. We are going to be reading verse 29. Semmiféle rothat beszéd, uh, ne jöjjö ki a szátokból, csak ami jó, alkalomhoz illő és építő, hogy ágatott legyen a hallgatóknak. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace and to the hearers. Most elsősorban nem első körben, inkább úgy mondom, nem nem a, uh, csod, ne jó. Első körben nem a, a nyelvről szeretnék beszélni, hogy hogyan beszélünk. Hanem a rohadásról. About a uh, alapvetően ugye ez a folyamat, ez egy biológiai folyamat? This is a és ennek összesen 3 plusz 1 állomása van. 1 a 0 az az alaphegyzet. And there the stage, the Alapvetően a növények részeinek van egy természetes immunitása a roglás ellen. Ez aznak, annak a következménye, hogy rajta vannak a növényen, és a a nedvek, meg minden az így be bele a növénynek azon részébe, mondjuk a termésébe. Uh -huh. so, <coughs> is még most a <coughs> yeah. So the, the why they are because or the fruit is because They are sitting on the plant, Hello. Az első rothadási fázis akkor jön, amikor leszedjük a termést. Ebben az esetben néha megindul egy jó irányú minőségi minőség változás. So in some cases um, the quality improves, actually. Például a sajtra, ami érik. Like, that. a, fruit, bár bár a <laughs> zöldségből is lehet csinálni sajtot, de ezt most hagyjuk <laughs> inkább. Uh, <laughs> you can make cheese out of vegetables also, but vagy hogy a körterre gondoltak, hogy ha a növények, Ugye van amik körter lerakod az asztal és két hét múlva finom sárga ilyen lesz. Let's say, but let's say we take pears. If you take the pear off of the tree and put it on your table in three weeks, it's going to be very beautiful, the yellow and very tasty. És ha ott hagyjuk még két hétre, akkor elérünk a harmadik fázis, az a kedvezőtlen változásokhoz. But if we leave it out for another week, then we are going to reach stage three, which is an unpleasant ezek alapvetően még fogyasztóval hagyják azt a terméket azt az adott gyümölcsöt de írja a hogy rontják az élvezeti értéket the the no, the no, ruined the the the the az értéket. the Uh, enjoyment uh, volt. Ö, és a harmadik, amikor már fogja alkalmatlan állapotba kerül, vagy már élesen mérgező lesz az adott körtét mondjuk. A harmadik ez előbb is adódott. Nem, az a második volt csak hülyeséget mondtam. <laughs> so let's let's the third stage now. Mi volt a harmadik? Hogy átomatta, ok, alkalmatlan lesz fogyasztásra, vagy akár mérgező is lehet. Okay, so It, it might even become poisonous, or just um, um, unpleasant for um, consumption. Húsz, ez most az első pár is sem túl a nehéz részeknek. Uh, alapvetően a romlásnak a, ugye van egy ilyen folyamata, aminek a végén egy trutyit kapunk mondjuk a költéggel. Okay. So corruption has this procedure, or process, and at the end we'll have... Um, a slime. A nem, nekem is, mert azt szerettem most a kifejezést. és a romlásnak az oka, az nem az, hogy az a gyümölcs az, a biológiai folyamatok elindultak, Hanem hogy eltávolítottuk a növényről a termést. És így kiszakadt ebből a keringésből, ami a növénynek van. So the fruit has been from the of the az the amit has használ egyébként a romlásra a görögben, az egy olyan jelenti, mint amikor elkezd rothadni a hús. Tehát minden ami szerves és romlik, arra ez igaz. Ez a folyamat. I guess. És nagyon könnyű megtalálni a párhuzamot, úgy a, alapvetően mint nem biológia órán vagyunk, hanem le, lelki órán. Könnyű megtalálni a párhuzamot a között, hogy mit jelent, amikor mit jelent a lelki romlás. Amikor eltávolodunk Isten, leszakadunk istenek Istennek a keringéséről. If we break off of God's Elkezdünk rohadni. Then we start és uh, ez sok mindenben megtapasztalhatjuk. Ez általában nem az van, hogy, hogy nem olvasok Bibliát és már borzasztóan érzem magam? Nem az van. Nem. hát át, át, én nem vagyok happen. annyira lelki. <laughs> <laughs> ez is mutatja, hogy Isten az azon <gül> um, a kamat mondjuk az istennel való kapcsolatomban, a lelki állapotomban, az emberekkel, vagy akár mondjuk a való viszonyomban érzem meg, ez a romlás állapot, tehát hogy valami valami döglik? But this corruption, I will sense in my relationship with god or my relationship with my spouse or any other relationship that something is dying. És Ugye vannak ilyen, valami ló például, ami arra van, hogy terméseket eltávolítsunk a keringésből, vagy levá, levágjunk a növényről? So, we use different tools to cut off, off, off Vagy még van ilyen, hogy ilyen valaki speciális kések, that to do És a lekértyöben is vannak ilyen eszközök, mm -hmm. amik minket levágnak is a vérkeringéséből. And there are different tools in the spiritual life, too, or in the spiritual realm, that can cut off, um, cut us off of God's circulation.és olyasmi, mint amikor, amikor túlsorosak voltunk, van egy szorító kötés, vala karon vagy ilyesmi. And it's um, similar to if you have a a press bandage on your arm somewhere. Ogyoly ala egy idő után elkezdődött elhalni a, a a a szövet és elkezd elhalni az a vért If you keep it on uh, on your arm, then underneath the press bandage, then hát az szövetek elhalnak. Mm-hmm. De cells will start dying. Igen, biztosan varosok is így mondanak. És uh, ezek az eszközök, mint egy ké és egy metzől vagy egy solid tokolás. Ezek, ezek az eszközök, ez a kés, metsző, olószorított ütés, ilyesmi. Ezek ö, megvannak a lelki életünkben is. Csak úgy hívjuk őket, hogy harag, vagy szeretetlenség, megbántottság, of, of being offended. lustaság, Baráznaság, fornication, azugság, lies, ezek mind olyan dolgok, amik így, lesz, így elkezdenek így, így kiölni minket Istenkeringéséből. So um, of of és ezek, ezek mindig valami bűn lesz. Tehát ez az eszköz, ez mindig a sátán kezében, ez mindig valami bűn, amivel megpróbál minket leszedni Isten, Istenről. So in, uh, uh, in, hand, of És nem is nem is kell egy tudatos rossz cselekedet legyen, hanem lehet mondjuk azt, hogy uh -huh. hogy nem ismerem hibásan ismerem Istent. And it doesn't even have to be like a really bad um, action that you commit but maybe you just wrongly something mint például, amikor a növény belenő a téglába alulról. És um, but it's like for example when there is a plant growing from underneath a brick into the brick és ugye van hogy egy lyuk benne és akkor a növények is satnya marad mert egy lyuk lefolytja um, like a hole in the brick and so this, um, this plant growing into the hole is remain very um, Thin, there is a hole that's it És ugye, hogyha ha jön, a szára, jön a nagy meleg, akkor az a növény az szépen elkezd megdögleni, elrohat, ha esőben van, nem egészséges. És ezért nagyon fontos az, hogy ragaszkodjunk Isten igazságához, ragaszkodjunk a keringéséhez Istennek és uh, olvassuk egy igazvárosat a János evangéliumban 8 31, 32 a scripture from John 8. 31-32. Azt mondta, ezért Jézus, azt mondta, ezért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha megmaradtok az én beszédemben? bizonyal az én tanítványaim vagytok, és megismerjétek az igazságot, és az igazság szabadállást ítéletet. Then said Jesus to those Jews which believed on him, If you continue my word, then you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. do you want an English Bible? you want an English Bible? No, no, no English csak yes. ő nem érti, hogy hol vagyunk, ő azért annyira ért, hogy el tudja mondani oh, hogy kis fontosak, igen. Tényleg. Ờ. látjuk azt, hogy ha megvaradunk Isten igazságába, kötődünk Isten igazságához, mint egy növény, akkor élni fogunk. So we see here that if we remaining as truth, if we um cling to our truth, then we are going to remain alive. Ugye, ha megmaradtok az én, én beszédemben, akkor az én tanítványaim vagytok. tehát az én követőim az én részem az én gyermekeim vagytok. It says that if you hold on to my teaching then you are my disciples you are my followers you are my children egy másik igét is még sok lesz egyébként. Jakab 3 11 12 Ide mi majd James 3 fogunk térni késő? We'll tehát Jakab, Jakab levele Három tizenegy tizenketted? James 3, eleven and Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból? Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból, nyílásból csörged, -e de és keserűt, vagy testvéreim im teremhet a fügefe olajbonyót, vagy a szőlő szőlőt, vagy, vagy a szőlőtő fügét, most sem a édesvizet? Most lehet, hogy teljesen elvágytok vesző, hogy növényekről, meg forrásokról van szó, meg tövisről. So De gondoljatok vissza az eredeti igényesre, hogy a romlott beszédről az, az az alap, amiről beszéltünk most the about. Nem azért romlott nem azért mert mert ki mondjuk hanem azért romlott, mert bennünk megromlott The speech is not corrupted because we speak it out it is corrupted because inside of us it has already been corrupted. a Luke 6 43 46. Luke 6 43, nem jó fa az, amely ronod terem, és nem rossz fa az, amely jó terem. Minden fát a gyümölcséről lehet megismerni, mert a tövisről nem szednek fügét, és a csipke sem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből hoz elő jót, a gonosz ember pedig az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt, mert amivel tele van a szív, azt mondja a száj. Miért mondjátok nekem, uram, uram, ha nem teszitek meg azt, amit mondok? For a good tree does not bring forth corrupt fruit, neither does a corrupt tree bring forth good fruit. For every tree is known by his own fruit. For if thorns of thorns of men do not gather figs, nor of a bramble bush gather they grapes. A good man out of the good treasure of his heart brings forth that which is good. An evil man out of the evil treasure of his heart brings forth that which is evil. For of the abundance of the heart the mouth speaks. And why you call me Lord, Lord, látjuk azt, hogy, hogy hogy amikor valami baj van, akkor rohadás a vége. És látjuk azt, hogy amikor jó forrás, jó a fa, jó a fa, ami bennünk van akkor jó lesz a gyümölcs is. És lehet, hogy vannak gyümölcsök, amik jól indulnak bennünk, de mivel leválasztjuk a fáról, ezért elkezdenek rohadni. Um, of the Meg vannak olyan termések is, amik már a növényen elkezdenek rohadni. Gondoljatok a paradicsomra van, hogy már azon többik csalatte a rohadás, amiről itt beszélünk, hogy hogy hogy roth rothasztó, rohad beszél ne hagyja az csánkat. Az nem az egy tünet, az nem a betegség. So this corruption or, or um the process of rotting is um no, az, az be, not it is not the sickness, but just um, a symptom. És amikor elméssz orvoshoz, akkor a nem a most mondjuk nem az a lényeg, hogy ne legyél netűs, ne, ne pöhögěj, hanem hogy meg exzentess az bokát. So, like when you go to the doctor, um, he's not going to um, give you something to stop your cough, only the coughing, but he wants to heal whatever's causing the cough in your body. amikor, amikor valami rothad dolog jön ki nem csak a szavakban, hanem akár cselekedetekben. So when, when uh, there's something corrupted coming out of you, not only in your speech, but also in your actions. Akkor Isten nem azt akarja, ne beszélre utad dolgokat, hanem meg akarja szüntetni az a forrását annak a rohadásnak, ami bennünk van. The is not for you to stop És fontos tudni azt, hogy nincs az az egészséges fa vagy vagy vagy bármi, ami ne teremne néha rossz And mindig lesz egy legrosszabb állapot, úgy alma, mondjuk egy alma fenn. Úgyhogy, ha úgy érzed, hogy most borzasztó állapotban vagy mert van egy bűn az életedben, amit látsz, hogy igen ott van. Akkor tud, hogy kezdjél valamit az a bűnnel, de, de nincs baj alapvetően, mert ez sajnos így megy. This is not the end of the world, um, because this is how life goes. Úgyhogy ezért, ha bűnt látsz az életedben, ne kárhoztasd magad, mert mindenkinek van bűne, kivéve Jézusnak. So if you see sin in your life, then don't condemn yourself, because everyone has sin in their life, except for Jesus. Akkor látjuk, hogy van mondjuk valami rothadás, föl ismertük, hogy valami nem oké. Okay. So if you recognize some kind of a corruption in your life, you see that something's not right. Mert az életük valamelyik területén látjuk, hogy nem jól mennek a dolgok. És mondjuk nem azért, mert hogy engedelmeskedünk Istennek, és azért a világ ellenünk támad, hanem úgy tudjuk, hogy hát ott valami nem oké. And it's not a kertészeti tanácsadásnak a második lépés, és mit kezdjük a rohadt So this, this is our agricultural um, advice. What should we do with the raten? Az Efézus 2-1-9-et olvassuk el, ez már, hogyha valakinek ismerősen hat, az nem baj. Efézus 2, 1-9. Titeket is megelevenített, akik halottak voltatok védkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor a világnak megfelelően, a levegőbeli hatalmasságok fejedelme szerint, a lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Egykor mi mindnyáján ezek között forgolódtunk, követve testünk kívánságait, cselekedve a test és a gondolatok akaratát, és természet szerint a harag fiai voltunk, mint mások is. De az íralomban gazdag Isten az ő nagy szeretete által, amelyen minket szeretett, minket, akik halottak voltunk, rothadtak, voltunk, a védkeinkben Krisztussal együtt megelevenített, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyegve Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az elévendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetek hogy senki segítsek egyék. Hogy ilyenkor hát, akkor Nem Ö, a, Azt látjuk ugye itt, hogy, hogy emlékeztek rá, akkor beszéltünk arról, hogy, hogy Isten visszacsatolt minket az ő, az ő véráramlásába. Nem tudom, emlékeztek az a elhalt húsos tanításomra. So, I a blood circulation. Emlékeztek rá? Megvan? A time Jó. hát <gül> legalább ez megmarad, ez egy jó dolgok. Azt látjuk, hogy ugyanúgy, hogy Isten minket feltámasztott, így engem fóris és üdvösséget adott, és kihozott a bűnből. <gül> Még a So ahogy, felt, ahogy feltámasztott minket a halottak közül lelkileg, az egész testemet, vagyis nem a testemet, hanem a a, a bűnből. So my sin, my Tehát minden bűnből kiszedett. Akkor hogy ne tudna egy bűnből kiszedni? Then van egy rothadó dolog az életemben, so if I have in my life, Ami azért kezdett el rohadni, mert én levá, leválasztottam azt Isten, Istenről. And it I took it off of God. Akkor Istennek ugyanúgy, ahogy hogy engem is feltámasztott, azt a gyümölcsöt is újra jóvá és büntetni tudja tenni. So then God, as he was able to ahogy hogy Istennek van kegyelme arra hogy mondjuk egy egy ment házasságot is jóvá te ugyanúgy ezt bármelyik területével az grace meg tudja tenni nem azért mert én mondom hanem mert ezt látjuk a Bibliában. Not because I say so, but because we see this in the Bible. Azt látjuk, hogy Isten rohadt életekből virágzó és termő életeket készített. We see that God takes um, corrupted lives and he makes them flourish and fruitful. És a kedvenc versemben, a, ebbe a, az Efézusi eddigi kedvencemben, látjuk azt, hogy, hogy miért tette ezt Isten, mi volt az ő motivációja, mi volt az ő célja ezzel és nem csak hogy miért tette az mert miért teszi ezt, miért, miért ö, javítja ki a bűneiknek a hibáit. only why he did, but why he's still doing it. Why is he correcting the mistakes, or, yeah, the mistakes a tízes versben olvassuk, tehát a kettő tízben mert az, mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban, jó cselekedetekre teremtve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Látjuk azt, hogy Isten alapvetően szeretné azt, hogy az életünkben ne rothat gyümölcsök legyenek, hanem jók. És mivel van hatalma a rothatat jóvá tenni, azért ezt meg is teszi and because he has the power to, uh, to correct them he's, he's working on them. És uh, ha leválasztottam egy dolgot az életemből, ami, ami jó volt, akkor ezt Isten helyre tudja hozni. Life, me. Mert bármilyen egészséges dolog Bármilyen szép mert cukinit, ha levágunk, bár, Bármilyen zöldséget mondta, az, bármilyen szép termést levágunk, az romlani fog. Ha levágjuk, if any bármilyen szép is, el meg fog romlani. No, no és érdekes, hogy Isten néha elkezd ok nélkül gyümölcsöket levagdosni az életünkből, és nem értjük, hogy miért. És ezt Isten azért teszi, mert tudja, hogy ezeknek a dolgoknak rohadás lesz a vége és nem akarja, hogy ezeknek a romlott dolgoknak a, a táplálása, ez elvegye a, a, az erőnket a jó dolgok táplálásától az életünkben. És hogyha Isten valamire azt mondja, hogy figyelj, láttam, hogy mi, mibe mész bele, de ebben ne menjél bele, akkor azt tudjátok, hogy azért, mert annak romlás lesz a vége. És biztos, God tells you to És biztos, hogy voltatok már ilyen helyzetben, amikor láttatok, hogy Isten azt mondja, hogy az nem bá nem elmentél, és tényleg ott volt, egy rohadás lett a vég az egész. És hogy of you how this works that you've started off on a path where God said don't take this path because it's going to lead to corruption and you started off and you stopped. És uh, nagyon fontos, hogy, hogy Isten ezt miért teszi, ezt az egész, meghagyok gyümölcsöket, jóvá teszek gyümölcsöket, leváguk gyümölcsöket dolgot. Uh, and it's really important a fruits Azért, amit olvassunk a 29-es versben, Ephesus 49-ben. Hogy ne jöjjenek ki a rom romlott dolgok belőlünk. Nem csak a szavainkban, hanem a tetteinkben is. He's doing that so that there be um, És miért? Mert az 2.10-ben azt olvassuk, hogy isten jó, cselekedet akar, jó cselekedeteket akar nekünk adni, nem rosszakat, hanem jókat. Most már tudjuk, hogy miért robbannak e dolgok az életünkben. So now we know why get in our lives. Tudjuk, hogy milyen lehetőségek vannak. What are. Ebből, az, ebből az egyik az, az, hogy Isten jóvá teszi a rottadt dolgot. A van az szó választás, hogy Isten levágja ezeket a rohadt dolgokat és a szemét bedobja. And és most már előképpen a rodhadást folyamatokat úgy leírtam, hogy már nem akartok rodhadást többet. Úgyhogy most jön a kiskerti tanácsadó harmadik része, hogyan kerüljük el a rothadást. Micsoda? Hogyan? hogyan kerüljük el a romlasztó dolgokat? How do we stay away from corrupting things? Az első lépés, hogy kerüljük el a romlasztó dolgokat. The first step is that we avoid anything that's corrupting. Tehát, ha kell akarnad kerülni, akkor kerüld el. So if you want to avoid these things, just avoid them. 1 Corintus 5-6-8-at olvassuk First 1 Corintus 5 egy korintus. 5-6-8. 5-6-8. Nem, nem jó a ti dicsekedésetek. Hát nem tudjátok, hogy egy kicsi kovász az egész tésztát meg kell eszi? Tartsátok ki, takarítsátok ki azért a régi kovászt, hogy új testálvár egyetek, hiszen ti kovásztanok vagytok, mert Krisztus, ami húsvéti bárányunk már megáldoztatott. Azért nem régi kovászatünnepeljük, sem a rosszosság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és az igazság kovásztalanságával. You going to not know that you are that at 11:11 the pollen. Purge out therefore the olden that we may be a new life and you are a new life. For even Christ our passover is sacrifice for us itt let us keep the feast not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. It, it, bűnökről beszél. So, Paul is talking about sins that the church was um, allowing in the church. De ugyanez igaz a saját életünkre is But this is also true for our lives. Mert ezt a személyes életünkre, tehát nem mint így közös, a közösség is meg a személyes életünkre is igaz. So it's both true for us as a fellowship and also as És itt pála kovácsnak a képét használja. And using the of the a ha tartósított kenyerek korszakában ez a kovász ez egy kicsit érthetetlen. And for us it's not that common yeah, now, so much about it. most a kertből átmegyünk a konyhába. So now we've come from the garden to the kitchen. A kovász, az egy érlelt, romlasztott tészta. Um, so this, uh, a roten milyen Elmondom akkor, hogy milyenről szól. A kovászt úgy készítik, hogy fognak egy lisztet és ízet. So the és az előző tésztából egy darabkát beleraknak az ebbe a masszába. Ez az egész piece. Az elkezd, elkezd megérjedni. Meg Rising. És utána ezzel, ezt rakják a kenyérbe, és így lesz a kovászos kenyér. Bread. És nagyon fontos, hogy itt a kovászról olvasunk, ebben a gyülekezetben, meg a saját értékben is a bűnt kovászként szokta, Jézus is említi kovászként a bűnt. So it's to recognize that we are reading about leaven which is representing sin in the bible and in the words of jesus mert a tésztában mert a kovászban mindig van a régi tésztából and it is because in the leaven there is always a little bit of the old dough és ugye új emberek lettünk új tészták vagyunk de mindig még mindig vesszük magunknak egy kicsit a régi tésztából we become new, new men <laughs> We are new dough, but we always reach back Ezért veszélyes a tabi mert each batch to take sose új, kovász, mert az a új, az mindig valami réginek a hozománya. És tudjátok miért rakják a kovásztak a And you know why they put in bread? Amikor fogod a tésztát, mondjuk van egy fél kiló tésztát, uh, when you take the dough, like you have a half a kilo of dough. Ez nagyjából mennyi. It's a kovász. Megnő ekkorára. De ugyanannyi lesz a súlya. But it's lufi kenyérnek. Nem tartalommal telítődik meg, és lesz ilyen olyan Ha néz, jó ropogós, meg nagy. Hanem quantity and becomes I don't know, big and very crispy. Ha nem a kovászban kialakul bacik, azok pukizdák a testánkon. Konkrétan ez történik. Ez pont oh, <laughs> <away. laughs> So the the bacteria which is inside the the Yes, those the bacteria <laughs> Jó, tehát hogy a, a, a termelődött gázoknak még magyobbra, ez a kompatibilis. Oké. Okay. Oh my gosh, they are producing gas and, and make the whole um, dough bigger. De semmi légy. Hát a kovász ennyit csinál, fölfújja a dolgokat. But there is no more quantity inside, so that's what leaven does, it just blows things up. Tehát, ugye elkerülni kell ezeket a dolgokat, amik az életünkben csak helyet foglalnak. So De tartalmat nem adnak vele. There is no from them. És uh, olvassuk el a uh, Efézus 4.22.24-et. So 22, ha ez ismerősen hangzik, akkor az még jobb, mert Ha ez akkor azt jelenti, hogy három alkalommal voltatok. ez really hogy voltatok. ez hogy vessük el ezt ez ne, ne, ne a, a az well, hogy és boldog, gondoljatok közben arra, hogy a kovászban mindig van a régiből, az ó tésztából. Vessétek el a korábbi életiteltek szerinti embert, aki kívánságok által megromlott, és öltözétek fel az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Conversation of the old man, which is corrupt according to the deceitful us and be renewed in the spirit of your mind, that you put, and that you you put on the new man, which after God has created in righteousness and true holiness. Ugye, Dóttia kovaszt? So throw away the leaven. Mert az Isten nem felújított minket. Because God didn't just um, reconstruct us. Hanem újra szült minket, új emberek vagyunk. Nem felújított olyan emberek. Hanem új emberek. But we rebirthed us. We are not reconstructed new people, but we are rebirth new people. Hogyha nagyon fontos, hogy ne nyúljunk vissza az öregemberünkbe, és ne vegyünk oda a cselekedeteket át, ham az életünkbe. So it's really important that we don't reach back to the old man to take actions or és vizsgáljuk meg az életünket, hogy mi, mi, a, mi a kovász benne. Mik azok a darabok, amiket mindig átveszünk az új emberünkből. So lehet a szeretetlenség? Vagy harag. Vagy a pornó, A türelmetlenség. Impatience, vagy lehet akár egy filmsorozat is, might be a series, egy zene, music, vagy lehet egy barátnak a mentalitása is. The of the good Ezek mindegyike azt fogja eredményezni, hogy az életünkben lévő dolgok elkezdenek rohadni, és kitölti nem jut, nem jut hely másnak. Mert hogy ugye a kovász mit csinál? Felfújja a dolgokat, és nem hogy maga helyet, körül helyet semmi más. Sem. És uh, emlékeztek rá, múltkor mondtam, amikor pénzügyi dolgokról beszéltünk, hogy, hogy csináljuk becsületesen, Last week we talked about financial things and I was saying how we should be um, faithful and honest in doing or in dealing with finances. És mondtam azt is, hogy hogy lehet, hogy a fölhagyjuk, bizonyos dolgokkal az életünkben, amik amik bűnök, akkor veszteséget fognak érni minket. And I talked about how it's possible that if you give up um, some things in, a, in your life that are um, negative or are bad for you, you might end up losing. És én lássátok, hogy milyen fontos az Istennek, hogy, hogy ezeknek ellenére hagyjuk el ezeket a dolgokat. Szeretnék felolvasni végig ezt um, a szakaszt, ami szó szerint elvesztésről szól. Márk evangéliuma 9, 42, 48. Mark 9. 42-48. Aki pedig csak egyet is megbotránkoztat a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobbannak ha malomkövet kötnek a nyakára és a tengerbe vetik. Ha a kezed botránkoztat meg, vág le azt, mert jobb neked csonkán menni az életre, mint két kezem menni a az oltatlan tűzre, ahol férjük meg nem hal és a nem és ha lábad botránkoztat meg, le azt, mert jobb neked sem menni az életre, mint két lábbal a Jehennára vettetni az hatatlan tűzre, ahol férjük sem öl, meg nem hal, és tűzük el nem alszik. És ha a szemed botránkoztat meg, ki azt, mert jobb neked félszemmel menni az Isten országába, mint két szemmel el vettetni a tűzes Jehennára, ahol férjük meg nem, férjük meg nem hal, és tűzük el nem alszik. Látjuk azt, hogy, hogy, hogy felolvasod? Nem. Jó. Itt látjuk azt, hogy hogy, hogy hogy Isten nagyon komolyan veszi azt, hogy rendeljük alá az életünknek a fizikai betületét, a lelki betületének. Úgyhogy bármilyen... bármilyen Jelentős rész is foglal le ez a kovászolt, valami az életedben, dobt ki, mert sokkal többet ér az, hogyha Isten, Istenek engedelmesketsz, mint hogyha az életedben van, jól érzed magadat, vagy, vagy jó vagy. So, no matter how good or how important this leveled part of life is for you, it is, um, it is better to give it up um, for something um, that God has for you. Tehát az első az volt, hogy kerüljük a romlasztó dolgokat az életünkben. A második, visszamegyünk a kertbe, hogy növessünk vastag indát. Vagy száradt. Vagy bármit. Vagy erős kapcsolatot. Gyökeret. Gyökeret. Az is jó. Mert hogy ha, ha erős a kapcsolatunk, akkor, akkor nem fogunk rohadni. És azt látjuk, hogy amikor növekszik a termés, akkor növekszik ez a, ez a, ez a kapocs is, és a növény is a termés között and we see that when the fruit is growing then we see also how the connection between the fruit and the plant is also strengthening. És tapasztaljuk is ahogy egyre jobban megismerik is, nem jobban növekszik a lelki életünk. And we experience this in our spiritual life as we grow. Um, ahogy mi ahogy Isten megismerjük, úgy növekszik az életünk. The more we know God the, the more our, our spiritual life is growing. És azt is megtapasztaljuk, hogy minél jobban csökkentjük utána vissza az Istennel a úgy kezd elsart a lelki életünk. is start Úgyhogy legyen egy, erős, legyen egy erős kapcsolatunk Istennel. So we have a with God. És a harmadik dolog, The third thing, amit tehetünk a rohadás elkörlésére, uh, amit most csináltuk. Is what we are doing right now. Nem van az, az alvás felé közelítés. <laughs> hanem az Efézus 4-3-ban, amit már korábban olvastunk. But in before. És igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékében. Ez ugye azt jelenti, hogy megtartani a, kö, a köteléket az egyházon belül, a testvérekkel való kapcsolatot erősítsük. So we, um, the, um, the church, Mert Istennek az egyik ilyen, ilyen tápláló szára vagy gyökere az a gyülekezet, amivel táplálni akar minket. Because one of the ways God desires to feed us and strengthen us is, is through the church. És Istennek ez egy eszköz arra, hogy meg legyen ez a, kö, ez, a, ez a kötelék be legyünk kötve Isten keringésében. The church is a tool in God's hand that we would remain connected or joined into God's circulation. A harmadik dolog, amit tudsz tenni: keressed a testvéreknek a közösségét, és keresse le belőle való kapcsolatot. És, olyan együtt a Bibliát, meg együtt imádkoztak. So is and and, um, relationship, relationship És uh, nagyon érdekes, hogy az egykölintúshba, amit felolvastunk erről a régi kovácsról, meg új kovácsról. And it's really interesting, what we read about the leaven, the old and the new azt, hogy van egy jó kovács is. So we saw that there was a good, good most az alapján, amit eddig elmondtam, a kovács az életetekben nem akartok többet látni. De Isten szeretne növekedést adni az életedben. God wants to give you in your life. És ahogy a kovász is ízt ad a kenyérnek, ugyanis szeretne, hogy az életünknek legyen egy jó íze. Istennek van egy új kovásza. And God does have a new too. És Ezek az új kovász, ez egy olyan dolog, ami közelebb visz minket Istenhez. And this new is that us to God. Én megkeresem ezt az I. Korintusos részt. 1 yes. Korintus 5. 6 -től 8 -től olvastuk a 7. vers. Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tészával legyetek, mert ti kovásztálnak vagytok, mert Krisztus, ami húsvéti már megáldoztatott. Azért ne régi kovászolünnepeljük sem a rosszasság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és az igazság kovásztalanságával. É, Most hibáztam, mert nem kovászosságról, hanem kovásztalanságról van szó. De baj. Ezért olvassuk föl, látjátok? No, so I made a mistake because we are not reading about a new leaven here but actually an unleavened bread so that's why it's good to read the scripture. Mostenem o vastamon felakotítani testün átol van. Uh, if I wouldn't have read the scripture I would have been a fast teacher and giving you false teaching. Tonolszám nyomatommit leírtok nekizitekneköt telegazon a Bibliaval. So this is a good um, um good lesson to learn that whenever before you write down anything check in the Bible. Ja, negyedik dolog mégis az keressük meg, hogy mik azok a dolgok, amik nem elfoglalják az életünkben a helyet, hanem amik közelebb visznek Istenhez. The first thing the same in any case. We és nem kell nagy lelkidó hatalmas megtapasztalásokra és teológiai magasságokra gondolni hanem ugyanúgy, hogy vannak olyan gyakorlatok, amik elvisznek Istentől, és leszűkítik a kapcsolatot vele. But, uh, do, do, take, uh, God, and, um, ugyanúgy vannak dolgok, amik megvastagítják ezt a kapcsolatot Istennel. Tehát például, hogy Dicsőítő dolgokat otthon meg a kocsiban, ezek csak példák. For example, Igeves, a falra. You the Igen, nincsen dícsültözöm a kocsiban, majd lesz. Vagy I például oda az idődet arra hogy levés Bibliát olvas. Or you commit yourself to sit down and read your Bible. Vagy, But you come to fellowship with the and már, vagytok, már van a you guys are all doing good. You're és ezt mind tudjátok, hogy mik azok a dolgok, amik amik, amik titeket közelebb vagy keresétek meg azok a dolgokat, amik közelebb visznek Istenhez, és nem pedig távolabb. So the that the that és So az eredetileg a versben valami beszédről olvastunk. And the original scripture um, talks about speech. Ephesians 4:29. Ephesians 4:29. Számifelére rothad ki a csak ami jó, a és építő, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Let no out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may grace unto the hearers most akkor megalapultatok, hogy mindig van már rohadó dolog. So now we um, that there are always things that will be corrupted. Ez <coughs> rossz. És ugye távol kell tartanunk magunkat. Sőt keresnünk kell azokat, amik, amik Istenhez közelebb bíznak. And in fact we be the that will to God. De emlékezzetek arra, hogy mondtam azt, ugye, hogy minden rossz gyümölcs is. But Úgyhogy hogy lehetséges az, hogy ezek a rossz gyümölcsök, amik vannak bennünk, és remélhetőleg egyre kevesebb ne jöjjenek ki a szánkon keresztül? Itt szavak formájában beszéltünk. Nem a harmadik fázisban elfogyasztott ételekre. Nem kell a forintat, de hogy mondod. Ja, nem akkor volt jó, ezek szerint. Tehát hogy a lehetséges, azt, hogy nebes nebes dolgokról? So to not to speak of, uh, speak Nagyon egyszerű a válasz. It's really simple. The answer is really simple. Ne legyünk tele Let not allow to be full of Mert ugye azt olvassuk, hogy a szív teljességéből szól az száj. We és ugye, ami belül van, az fog kijönni, mert ami nincs bent, az nem fog kijönni, mert az nincs, az nem tud kijönni. És ezért fontos az, hogy ne a rossz dolgokkal töltsük meg az életünket, hanem a jó dolgokkal töltsük meg. És is csodát, rossz dolgok nem fognak belőle nem nincsenek. And if teljesen jól hogy ha jó gondoljátok, érzitek, hogy ez egy If you think now that this is a fairy tale, then you're right. Mert, mindig három gyümölcs. Because we still have fruits inside. mindig van egy az életünkben. van egy legrosszabb dolog az életünkben. De egyenlő és nem vár ki minket több. God is very minden azért, hogy a romlott gyümölcsünk egészségesek legyenek, és hogy minél kevesebb romlottulok legyen az életünkben. És emlékeztek arra múltkor olvastok fel, hogy, hogy Istennek az igéje az nem tér vissza hozzá üresen, hanem elvégzi azt, amiért Isten elküldte azt az igét. And és amikor amikor Istenek a dolgai vannak bennünk, akkor amik kijönnek a szákon, azok technikailag Istennek az igéi lesznek. Isten szívét fogom képviselni. So if inside of us we have things from God, then we will be speaking the words of God when we speak. Olyan, mint hogy a prófétánál. It's basically gonna be as if you we were Protestant. Isten szívét képvisel a szövállítalában. És ha valami, akkor ez meg fogja változtatni az emberek életét. Úgyhogy, ha úgy érzed, hogy nincs mit mondanod, vagy nincs bátorságod mondani az embereknek az evangéliumot, And if you feel like you don't have anything to say or you don't have the courage to share the gospel with people, akkor tölcs meg magad Isten dolva és nem fog tudni más kiönni, csak Istennek az akarata. And then fear yourself with God's things and then there won't be anything um, that would be able to come out except for what is God's will. Sem fogod úgy érzeni, hogy úh, hát ez most ciki vagy nem ciki, de egyszerűen ez lesz bennéd, ez fog kiönni. És you're not going feel like um, this is embarrassing or not embarrassing you're gonna just um, naturally be these things because they're inside of you ez lesz, hanem ez lesz a természetes számodra és számomra. And, and you're not going be forced to do anything this is going be natural for you és ez az ami emlékeztek múltkor mondtam, az özvegyessén két hogy ez mekkora dicsőítés volt and um, this is um, just like what i talked about last time um, az az volt az az, az, az, az az volt két a, uh, um, a, um, amikor, amikor, uh, a a a a a a a a a a a a a a a a táplálkozva a és nem a a ki, a egy köszönöm, vagy egy, egy, egy kedves szó ugyanolyan dicsőítés lesz, mint az a a két or just word of praise be just as precious as those two nem tűnik nagynak és emberi szempontból lehet, hogy jelentéktelen. De it doesn't seem like something huge and maybe from the human point of view it's it's not a big deal ez neki az a célja but in God's eyes this is actually his purpose mert miért teremtett minket because why did he create us Azért, hogy jó cselekedeteket cselekedjünk. So that we be doing good things. Ez olyan Isten szemében, mint hogy Ádám és Éva nem esett volna bűnben. És még nagyobb dicsőséget szerez Istennek, hogy ő a bűnből jó dolgokat csinál. And there's even greater glory in the fact that God can take sin and make that, make something beautiful out of még egy dolog, ami a beszédhez tartozik. És to nagybetűkkel írtam az egyes szem első szemét. And ez um, I wrote the first person singular with capital letters. nagyon igaz. Because it's really kevesebbet mint túl sokat. I would rather speak less than too much. 19 et nézzük meg. Proverbs 10:19. 19 Proverbs 10:19. Sok beszéldben elmaradhatatlan a vétek, aki pedig megtartóztatja Ajkát az értelmes. Mm -hmm. A másik, amit ami egy ilyen nagyon jó útmutató erre jutott meg rajta amit szerintem sokan ismertek, a Jakab 3, 1-12-ig. A másik szükséges, amit legyetek és meditányokat a különbözőségeket, James eh, 1-12-ig. James 3, 1-12. Ezt most fel is fogjuk olvasni. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert minnyáján, minnyáján sokféleképpen vétkezünk, de ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, opá, képes az egész testét megzabolázni. Mert a lovak szájába zablát vetünk, hogy megengedelmeskedjenek nekünk, és az egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat is, noha mi mély nagyok és erős szelek hajtják őket, mégis egy, mégis egy igen kis kormányrúddal oda irányíthatja a kormányos, ahová akarja. Ugyanígy a nyelv is kicsintag mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy tűz, milyen nagy erdút felgyújt. A nyelv is tűz a gonoszság világa. A nyelv tagjaink között olyan, amely beszennyez az egész testet, lángba egész életünket, és maga is lángba borul a gyermeknától. Mert mindenféle vadállat, madár, csúszómászó és tengeri lény megszeríthető, és az ember meg is szerítette, de a nyelvet az emberek közül senki sem szerítheti meg. fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel van tele. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkoztuk az Isten hasonlóságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és átok. A nem kellene ezeknek így lenniük. Vajon, efor, vajon a forrás ugyanabból az nyílásból csörgedeztet-e édes és keserűt, vagy Avaj testvéreim teremhet -e a füge jött vagy a szöllőtő A A forrás sem az édes fizet. Látjátok, hogy a, a, amikor jó a forrás, akkor jó dolgok fognak kijönni a számunkból, amikor rossz a forrás, valami nincs oké bennünk, nincs nem kapcsolat Istennel, akkor lástod át, rossz fognak kijönni. So here we see that if the spring is corrupted, then the things that will flow out of us will also be corrupted, but if the spring is not corrupted, then the things that flow out of our mouths will not be corrupted. Hogy amikor Istenod egy gondolatot neked, hogy mondalatást testvérednek mondjuk, vagy valaki másnak. Istenod. -e. <laughs> Igen. So if God gives you a, a thought or something that you should speak to your brother or sister, akkor annyit mond. Whatever, is the from God, that's what you give. Enge, ebben engem minden vasárnap láttok védkezni. <laughs> Mert vannak dolgok, amiket és lássatok, csodát, nem értitek, hogy miről beszélek. De még senki nem szólt úgyhogy folytatom tovább. tőle. Well, no one has szólt, és akkor már hova már Most egyetemes. Most egyetlendök hogy mit kell tegyünk a romlottsággal, meg a beszéddel, meg mindenről, amiről már beszéltünk. So for those, just waking up now, I'm gonna summarize what we need to do to avoid corruption, or corruptible speech. az a Kovászát. the of the old man. Hagyd el azokat a cselekedeteket, amik az óemberedből jönnek. Leave those um, actions that come from the old man. Keresd is, az ezek az óemberi dolgok helyet fogadni új cselekedeteket, amik közelebb visznek hozzá? És segítsed ezeket olyan körülményekkel, amik. Uh, Amik, amik segítik ennek, a, ennek az új dooknak a megérésén. Tehát teremts olyan környezetet magadnak, amiben tudsz növekedni. And create an environment for yourself where these fruits, good fruits can grow and we can grow ourselves. Gondolkodtam említettem, hogy például hallgasson a zenéket. Um, I mentioned some things like listening to worship music. O váshot keres, keresztény szerzőknek a könyveit. Read books by Christian authors. Vagy keres olyan tevékenységet, ami, ami mondjuk a, a jellemedet erősíti, a karakteredet erősíti, olyan hobbit például. Nem régen hallottam a rádió, hogy a Facebook az növeli a szorongást. I Facebook. Nem, bocsánat, nem a szorongást, hanem elégedetlenné tesz az élettel, ez volt, Uh, the in your life. úgyhogy keresse a Facebook oldalait is, hát valam olyat, ami ami ami több lesz. So instead uh, of uh, clicking on likes, then on Facebook find something that's gonna like strengthen you and make you more. Például sütettek nekem sütöni interjú. <laughs> for example, you can spend your time making cookies for your cake. Okay? A... Mert amit belételed, az az az azt fog aszok kiadni belőled és az, ut az utolsó előtti dolog pedig az, hogy ha valamit be kell áldozni, akkor azt ne sajnáld beáldozni. Um, um, ne ragaszkodjatok anything sacrifice, a kohászhoz az élet életben. Don't cling to the leaven of your, of your life. Mert emlékeztek rá, hogy már többször beszéltünk róla, hogy Istennek nagyon-nagyon-nagyon, nagyon, nagyon, nagyon gazdag áldásai vannak, és egy egész élés egy áldás raktára van mindenkinek külön. És hogyha Isten azt mondja, hogy adj nekem valamit. And if God tells you to give, like he says, give me something rohad az életedben that's rotting in your life, or neadna több szöröshet az állásaiból az életünkbe vissza. Why would he not give um, several times the blessings in our lives instead of that thing? Istenem egy nem takarítón, aki csak kissed a post is elmegy. God is not a cleaning lady who cleans everything out of the dirt out and then runs away or goes away. <tos> But he's és, és mindez pedig hát a legnehezebb része megélni a beszédünkben. És nagyon sok praktikus dolgot el lehetne még mondani, hogy hogyan beszéljünk, ne rothasztóan. És erről könyvtárnyi könyvek vannak és napokig hallgatható tanítások. Két nyugatomolvasástok, egy szállvasástok meg. And, and, read books and Mert tudjátok, hogy sosem lesznek tökéletesek, mert azt olvastuk, hogy aki, aki a nyelvét tudja doboláznia, az tökéletes. Because you know that you'll never be perfect, because we've read that those who can hold their tongue or completely refrain their tongue, they are perfect. És mivel mi nem vagyunk tökéletesek, ezért nem fogjuk soha tudni ezt a tartani. But since we are not perfect, we're never going to be able to refrain our de. Deat. Nagyon fontos az, hogy ezt lehet javítani, ezt az arányt azáltal, hogyha Istent keressük és az ő dolgaival töltjük meg az életünket. It's really important to know that you can. You can improve the balance in your life if huh? ha Isten dolgaival töltjük is meg az életünk. If you fill your life with the things of God. Ez Istennek a gyógyszere. This is God's medicine for you. A csúnya beszédre Isten nem szájzárat ad. <laughs> if, you, if you have speech, God doesn't want to give you a last Hanem új szívet. But a new heart. És uh, Emlékeztek az elején, beszéltem arról, hogy az Advent arról szól, hogy előkészítjük a szívünk, előkészítjük az életünket Jézus fogadására. Receive, um, És ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha az életünket elkezik Isten dolgaival feltölteni. És jézus, amikor jön majd december 24-én, kicsi a fények között, meg sült illatban. December, a baby, um, the, the, the akkor tudjátok, my, hogy, tudjátok, hogy ez mind nagyon this szép is. és jó. This is all good and nice. De hogy Istennek még nagyobb örömöt okoz az, hogy nem, nem a karácsony fókusz neki nagy örömöt, hanem hogy te ilyen ajándékot készítesz neki a szívedbe. Hogy azt mondod, that Hogy Istenem, itt van a szívem. That you say, God, here's my heart. Tudom, hogy szereted az üres dolgokat, mert szereted megtölteni az emberek életét. I know that you like empty things because you like to fill things up in people's lives. És hát kicsit össze van moztkóba, meg le van mellakva and even though it's pretty dirty and um, ruined, kind of ruined yeah. és hiszem én én akarom hogy ezt neked akarom adni és akarom hogy a te dicsőségedre legyen ez a ez a húsvér templom ez a tiéd legyen ezért adíp jön Kade I want to give this to you and I desire that this flesh and uh, blood temple would be built up for you. Mm. úgyhogy ha hazamentek, so if, when you go today, akkor nézzétek meg az mik a mik a your life. és ezeket dobjátok ki. And these Nehéz lesz. It's be really hard. De, de ha Isten fel fogja ezeket tölteni áldásokkal. But God is replace Um, these with És Ez a szerep királykorációi dekoráció miatt a telítőkrúcone. And this is going to be the the coolest de Christmas decoration that you can come up with. És nem csak Istennek, hanem ti is az fogjátok érezni, hogy hu, ezt én ti a korációm. And not only for God, but also you yourself will feel that this is actually the meaning of Christmas. Hogy Jézus megváltoztatta az életemet. That Jesus changed my life és nem csak a földön, hanem a mennyben is. És ez nem csak meked lesz jó érzés, mint amikor mi ágot a parácsnál jó, hanem mások is azt fogják mondani, hogy látom a változást az életedben, és ez mekkora jó. Úgy fog világítani, mint nem tudom, mint a barácsutca díszvilágítása. Világ, for you but other people will also recognize this change in your life and you're gonna shine like the lights on the rá ugye hogy kinek a fényét tükröljük vissza Jézusét. And we remember that we are reflecting the light of Jesus. Úgyhogy legyetek el Jézus fény szorong. So, allow yourself to be Jesus light. az, hogy az életeteket Istennek a dolgaival. Ha a héten csak egy dolgot tudtok beletenni, az is már fényesebb lesz, mint ezen a héten volt. Ezt hívják, hívják megszentelődésnek, ez az egész életre a program. Úgyhogy hajrá, töltsétek fel az életeteket. Köszönöm Istennek, hogy te, te szeretsz minket, és, és nem akarod, hogy az életünkben romlott dolgok legyenek. És köszönöm azt, hogy te, te nem akarsz minket üresen hagyni, meg, meg céltalanul, hanem te a te dolgaidat, a te gondolatodat akarod az életünkbe adni. With good És uh, köszönöm Isten a közösséget, a gyülekezetet, hogy van Bibliánk, olvashatjuk, hogy megszólíthatunk téged. És kérek is nem mutas meg az, hogy mik azok a dolgok az életünkben, amik így leválasztanak rólad, mik a sátának azok az eszközei, amikkel le akar vagdosni rólad, meg le akar szabályozni. Kérlek Istenem, adj nekünk döntést, és tudom, hogy te ezt a döntést meg fogod áldani hogy ezeket a dolgokat elhagyni. Köszönöm Istenem azt, hogy te, te akarsz nekünk adni, adni új dolgokat így ezen az adventen. És kérlek, hogy mutasd meg többet maga volna, Jézus, Let me Gyertek jövő vasárnap is. Ha lehetőségetek van rá. Így is tudjátok kovács talan ittam az életeteket. És, uh, és tényleg keresjétek Istent. And és tudom, hogy ez nem újdonság ez az üzenet, mert hogy ezt gyakran elmondom. De hogy, hogy Isten nagyon nagy dolgokat tartogat nekünk ez az egyszerű cselekedettel. És mert a Marcit rám gondja az épületetbe, és a Marcit rám gondja az Néga. <laughs>